Нелюдська музика. Стояв Миницький тремтів, Зомлів би, коли б не сусіда, старий Чернець. Вернули мовчки вдвох додому. Як ішли, розказав Чернець, як він дванадцять років тому був у почепі, як там одного дня на Майдані поставили кам'яного стовпа із спицями. Увесь нарід Дивувався, на що це, що з того буде. Та одного ранку зігнали ввесь почеп на Майдан. Вийшов до стовпа якийсь майор і почав читати указа. Зрозуміли тільки, що якийсь солдат Сєміков назвав себе царевичем Олексієм, і що його за це страчено. Дав далі майор якогось наказа, і два кати відразу настромили на спиці, чиюсь голову. Страшними очима дивилася голова на юрбу. Видно, у тяжких муках померла людина. Жах, очей, страшний, глибокий. Тяжка мука поклала свій слід на обличчя. Повіяв вітрець, розпатлав ще більше сиве волосся, захитав трохи голову і повіявся далі. А юрба Стояла, мов заклякла від скляного погляду страшних очей. Прийшов до себе в келюю Миницький. Жило їх троє напівпослушників, напівробітників. Ось уже який рік блукав він по монастирях, та ніде вченці його не приймали, бо ж саме тоді ще в силі були укази, щоб ученці всякого без дозволу окремого не постригати. Отож, ніде й не міг він спинитися надовго. Мусив жити заробітника, занаймета. Сьогоднішня картина та її оповідання старого ченця не виходило з голови. Ніяк не міг їх забути. А ліг спати. Та стало страшно. Прокинувся темна вузенька келія. Крізь невеличке віконце ліця несміливе місячне сяйво. По кутках – Хроплять натруджені робітники, походив трохи Меницькій покелії, та й знову ліг спати. І сниться йому, наляканому денним страхіттям, дивний, страшний сон. Приходить до нього Христос і каже, «Піди, явись світові, об'яви про себе, що ти – цар Олексій Петрович, ти на це родився». І викорени Польщу, щоб прийшли до єднання віри. Обливаючись холодним потом прокинувся Меницький. Згадував сон. Було видіння. Я, Олексій Петрович. Така Божа воля. Заспокоївся трохи, ліг спати. Та до самісінького ранку не міг заснути. Давили його важкі сни. Страшні привиддя. Тільки надранок заснув трохи. Прокинувся, згадав учорашню ніч, аж страшно стало. Цілий день ходив, не знав спокою. Надійшов вечір, спитав старого ченця А який був царевич Олексій? Перелякався старий. Не слід про це говорити. Пішов проти батька і загинув. Кажуть, помер від тортур, та краще про це мовчати. Ще жахніше стало Миницькому. Хоча чув він раніше трохи, як був ще в Польщі, про цю подію, та сьогодні чомусь кожне слово про царевича Олексія здавалося страшним, зловіщем. Не минуло даром Миницькому перебування по монастирях. Тверда була його віра в різні. Привиддя, чудеса, віщування. Ну, був він такий, як і все чернецтво, суєвірний, темний. Настала ніч. Тихо котив Дніпро свої сріблясті хвилі, лунали на Печерському вигуки вартових, десь далеко з міста долітало дерчання. То на вулицю вийшла нічна сторожа. Стомлений за день, змучений. Ліг спати Миницький. Тільки-но заснув, як знову той сон. Увесь день же думав про те, тож і не дивно. Та перелякався Миницький ще більше. І знову застукало, забилося швидше серце. Прокинувся. Тільки розвиднилось, тільки почала лавра прокидатися, ранкові шати одягати. Як, мов божевільний, вискочив із Келії Меницький і побіг до свого знайомого, вченого ченця Іоакінфа Максимовича. Та розказати йому до ладу не зміг. Минуло кілька тижнів. З Києво-Печерської лаври опинився Меницький у зимку в стічні 1738 року в невеличкому сільці Ярославці Київського полку. Звідси хотів він та ще кілька таких бурлак, як і він, іти за десну ліс рубати. Та настали холодні дні, мусили кілька день у Ярославці перебути».